Lendületes és erős. Az apfák e szerint érzékelhetően produktívabbak, mint a tejfeles szájú csemeték, és a klímaváltozás összefüggésében fontos szövetségesei az embernek. A jelszót, mi szerint az erdőket vitalizálásuk érdekében fiatalítani kell, a kutatás eredményeinek közzététele óta legalábbis félrevezetőnek nevezhetjük.